Заговорив Барковський. Головна Руська Рада висловила петицію до цісаря про розподіл Галичини на польські і руські регіони. Це ж катастрофа для обох народів. Примара нової різні. А якою лінією проведете вівісекцію, щоб не врізати по-живому? І що від цього матимете ви? Коли розпадеться Австрія, руські австрофіли неминуче встромлять голови в московське ярмо. Якщо ж уціліє, то німці вас германізують. І ті, і ті вже нині готові прокопнути русинів. З якої б то причини архіпресвітер львівської капітули Михайло Гарасевич отримав від німців титул барона, а зубрицький – орден від царя Миколи. «Дорогі мої, – звів руки Вагелевич, – ми щойно пережили страшне лихо. А чого воно навчило поляків? Нічого, ісінько». Ви звернулися до царя з петицією про автономію Галичини і запропонували русинам її підписати. А коли отець Подолинський зажадав, щоб у ній було і про нас згадано, ви в один голос заволали: "Ні, тут немає руси, тут Польща". І русини змушені були звернутися зі своєю петицією до царя. Отже, ми не хочемо, щоб подібне продовжувалося і надалі, тому й створилося нове товариство з польщенин та до рущини небайдужих політиків за походженням Русини, за національністю поляки. То Пузини, Сапіги, Попелі. І назвало себе Руським Собором. «Напротивав у головній Руській Раді?» – насторожено перепитав Вагилевич. «Аж ніяк, навпаки. Ми шукаємо із святоюрцями того порозуміння, якого поки що немає», – відказав "А де чому з цим апелюєте до мене? Руський Собор хоче видавати часопис «Днівнік Руський» двома мовами» і двома алфавітами латинкою і кирилицею. Барковський підійшов до Вагелевича, взяв його під руку. Яні, ти найосвіченіша людина у Львові. Візьми на себе хоч на деякий час редакторство газети. Товариство платитиме тобі тисячу гульденів річно. Вагелевич вивільнив лікоть, і нічого не сказавши, взявся зв'язувати книги шнурами. Ми чекаємо твого слова Яні, напівнув Бельовський. «А яку барву матиме часопис?» – підвів голову Вагилевич. «Біло-червону чи синьо-жовту?» «Не треба барв. Газета має бути демократичною. А мої власні статті цензора не буде знімати?» «Ніхто цього гарантувати не може». «Гаразд. Я згоден. Застерігаю тільки, що після першої цензорної розправи над моїми матеріалами я покину редакцію». У серпні вийшов перший номер газети «Днівнік русський» в якій за підписом Івана Вагелевича було задекларовано «Народність є найголовнішою вимінкою того, аби народ прийшов до розвитку політичного. Тому Руський Собор виступає за навчання рідною мовою в школах, за неподільність Галичини і за поєднання доль рівноправних і вільних польського і русинського народів». Вагелевич ще й ще раз перечитав статтю перед тим, як заслати її до друку, і врешті сумніви покинули його. А й справді, не можна роздирати Галичину на руську і польську. Ці етноси настільки перемішані на території краю, що ніякою кривою неможливо провести кордон між ними. Та якби це навіть було зроблено, скільки польських острівців залишилося б на руському боці, а скільки руських на польському? І що тоді, створювати автономні села, староства, повіти? Та ж ні, замість поділу мусить бути вироблений державний закон про рівноправність етносів. Чи ж не про таку федерацію мріяв колись Юрій Немирич? Та коли з'явився часопис у світі, тривожний туск дійняв Івана. Він усвідомив, що опинився поза бортом руської ідеї. Маркіян віддалився від нього на далекі гони, а політична концепція Немирича виявилася нездійсненною. Світ однаково не може обійтися без вогню і без води, проте ці сили мусять існувати осібно, і поєднати їх ніхто не спроможний. Та жереб кинуто, Рубікон перейдений, і вже не сили Іванові переступити прокладений ним самим рубіж. І як йому далі себе повести, перебуваючи на польському боці? Затятим Русином, якого, як не нині, то завтра задавить той же Бурковський, і навіть Август, коли перед ним постане проблема чистоти ідеї польської, не кинеться Іванові на допомогу. І як довго протримається Вагедевич на плаву в чужих водах? Орудуючи однією рукою, бо ж друга призначена для праці на рідних плесах. І чому він не з Головацьким і Устияновичем, маркіяновими сподвижниками, а не чи й вони зайняли властиві для них бастіони? Шкода говорити. У святому Юрі правують не Микола і Няківа, а ті, які їх цкували, обшуки вчиняли в семінарії, поліції віддавали для розслідування, забороняли видання рідною мовою. Нині ж ті самі ревнителі цісарського порядку стали гарячими руськими патріотами і івановими суддями, а отут в осолі не умі. Хоч дух революційний залишився, і є чим дихати. Та забивало віддих на чужих вітрах. Іван почував себе як мандрівник у завії серед безлюдного степу. Ідучи вулицею, виминав погляди стрічних людей, дивився під ноги. Все йому здавалося, що хтось ходить слідом за ним і наміряється вдарити в спину, трутити, переспити. І ось пролунає над його вухом слово, якого найдуще боявся. Знав, будь-хто може те слово вимовити, бо він погодився взяти не тридцять.